Bine v-am găsit, dragi ascultători! În ultima ediție a Catehismului Radiofonic, spuneam că Sfântul Agneț se scoate din prima prescură și ea închipuie pe Mântuitorul Iisus Hristos, cel care se aduce jertfă asemenea mielului pascal al iudeilor. Din celelalte prescuri, patru la număr, care au mai rămas, se scot miridele care sunt părticele mărunte de pâine și care se așează pe Sfântul Disc alături de Agneți. Aceste părticele se scot spre cinstirea și pomenirea sfinților, dar și spre alecere să se roage pentru noi. De asemenea, se scot pentru pomenirea episcopului locului, a cărmuirii țării, a bisericii și a credincioșilor vii și adormiți, ale căror nume sunt scrise pe pomelnicele aduse de creștini. Din cea de-a doua prescură se scoate o părticică puțin mai mare decât celelalte ce se vor scoate. Din cea de-a doua prescură se scoate o părticică puțin mai mare decât celelalte care se va scoate, iar preotul spune, întru cinstea și promenirea prea binecuvântatei Stăpânii noastre, născătoare de Dumnezeu și pura fecioare Maria, pentru ale cărei rugăciuni primește Doamne, jertfa aceasta într-un jertfelnicul tău cel mai presus de ceruri. În ceea ce privește miridele pentru Sfinți, dorim să facem o enumerare a Sfinților așa cum îi găsim în rânduiala proscomidiei. Mai întâi, sunt invocați și pomeniți sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril, dinpreună cu toate cetele îngerești, apoi Sfântul Ioan Botezătorul, cu toți sfinții proroci, apoi sfinții apostoli Petru și Pavel și toți sfinții apostoli și cei șaptezeci de ucenici. În continuare, se scot miride spre cinstirea sfinților ierarhi, Vasile, Grigore și Ioan și a celorlalți sfinți ierarhi. Apoi a sfinților mucenici și mucenițe, începând cu întâiul mucenic, sfântul arhidiacon Ștefan. Sunt de asemenea cinstiți sfinții mari pusnici, cuvioși părinți și preacuvioasele maici. Se scot apoi miride pentru sfinții fără de arginți, începând cu sfinții doctori Cosma și Damian și ceilalți. Sunt invocați și cinstiți dumnezeștii părinți Joachim și Ana și sfinții care se pomănesc în ziua respectivă și toți sfinții cunoscuți și necunoscuți. Șirul miridelor pentru sfinți se încheie cu sfântul autor al liturgiei care se slujește în acea zi. Sfântul Ioan Gură de Aur sau Sfântul Vasile cel Mare sau Sfântul Grigore cel Mare Dialogul. Pe Sfântul disc așezarea este următoarea. În mijlocul Sfântului disc se pune Agnețul, închipuind pe Mântuitorul, iar în dreapta, prima miridă, mai mare decât celelalte, scoasă în cinstea preasfintei Fecioare. Apoi în stânga Nouă miride pentru ceilalți sfinți, așa cum am arătat deja. În partea de jos se mai pun trei miride, una pentru episcopul locului, alta pentru cărmuitorii țării și cea de a treia pentru ctitorii bisericii. Sub acestea se scot miridele pentru că dincioșii scrisi în pomelnice și care se împart în două, una pentru cei vii, și alta pentru cei adormiți. Sfântul Agneț și miridele așezate astfel pe disc închipuie și înfățișează biserica întreagă, atât cea de pe pământ, biserica luptătoare, cât și cea din ceruri, biruitoare, adică acea mare familie a tuturor fiilor lui Dumnezeu, strânsă în jurul întemeitorului și capului ei nevăzut, Hristos Mântuitorul așa cum l-a rugat el pe Tatăl ca unde este el să fie și ai lui. Sfântul Simeon, arhiepiscopul Tesalonicului, sintetizează. Am înțeles cum prin această închipuire și istorisire a Sfintei Proscomidii vedem pe însuși Isus și întreaga biserică a Lui. În mijloc îl vedem pe Isus Hristos însuși, lumina cea adevărată și viața veșnică. El este în mijloc prin Agneț, iar Maica lui, de-a dreapta lui, prin Miridă, Sfinții și Îngerii de-a stânga, iar de desubt întreaga adunare a credincioșilor lui drept măritori. Aceasta este taina cea mare. Dumnezeu între oameni și Dumnezeu în mijlocul Dumnezeilor, care se îndumnezesc de la Cel ce după fire este Dumnezeu, care s-a întrupat pentru dânșii. Aceasta este împărăția ceva să vie și petrecerea vieții celei veșnice. Dumnezeu cu noi, văzut și împărtășit. Așa să ne ajute Dumnezeu.